Ashkësia Islame e Republikës o Kosovës ju prezentonë ligëratën me tem shpërblimi Anë qënetë, që kjo është më të kënash, kebi mund gjot edhe me hinë qënetë dhe me këtëri ashtë të këtëri si të konë hazebisa kërë është të vërën së vjëla Inënëma jëfëqë Allahë minë ibadihil ulemat Gja rabbi Osmannë në isonin e dhët خيريه من جهه هي ذر حرمه مو رمضان لي جيرون مو عتم افندي ترنافا ترنافا ترنافا ترنافا اول بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه الكريم ve minen nâsime yeşri nefsehu iptikâe merdâsillâhi ve allâhu revuhum bil-iqâd sadakallâhu l-azîm ve bellega rasûlühün nebiyyil-kerîm ve nahnu alâ mâ qâle hâlikuna ve râzikuna mine şâkilîne şâhidîne bi kalbin selîm Baazem Müslüman Allahi jelle zelaluhu ve jelle shanuhu, Qur'ani azimu sh shan, nakahtan, ve minen nasi tisapey insan ve men yandisaqi yeşili nefsehu, ehşesin nefsine red, iptikane merdati Allahi, tuehluf ve rizan, es do ati jelle jelle lugho gelle sanhu to ast ni shembun ana quran jena mualla ha fi insan ki ban allah ibad el ai insan e pergesi guni nieri qura eshet ni sam per meble dishka me dhom me ato me mart dishka eda na insan na mushkimon te ni inshallah Sen çifunoina per Allahin Jelali punojna e Allahit li pun me ugod zot irasip i njeve edhe me na pu afa mahfiret edhe me na vale me na tundendet to hopa wallahu berukum bil ibad se Allahit il Jelal fo rahmet i imat i mad te ibadetit Më fesëri të kanë bëtë efsirë këtë kët ajetë, që gjëbi anëfsehuë po e po bon kuptimin, dhe me zanë, jëbë dhuluhat i taat i lahit, e bënd të më dhikë, dhe me zanë, e hargën, e dhe e shtimë me punuë, në taatë zotit të lalën, të lajit të lalën, të në vetë, si kur minë salatin, ve sijamin, ve gjihadin, ve emrin bimarë, ve bim nehrin anë nënkerin, an, an, si kur mse namaz ashtu e dhe si kur ninim, emër bimarë, nehrjanin bënker, lukë, gjihad, gjihad dhe nga thanë, lukët me kone muja që është të rëntanis, pa gjihad është edhe aj që banë mujahe dhe me nefse me shtetanë, Se gjithë njëherë në shqyman të emil janë në një djihad, edhe djihadit duje që majma se sa që djihadit që është një frantit, se peganbeja a.s.w. Por e njëherë për një frantit ka thonë Rëgjana amillel djihadit, Eskar i lënjë djihadit ekber, o këtër për ljuftës të gokën e në ljuftën e madhe, se një njëherë në një një një një një një një një një një një një një një n Ja, do e kapo Resol Pegambëri Madbukën, se sa njëri ti lifton me shejtan, se Zoti na ruaj shejtani me të që të ka imanim. Me po shejtani me të marrë të hipsi edhe me të shunum aj ka a do vet, atëherë shejtani ka marrë imanin edhe s'kan. Zoti na ruaj të xehnam. Tra 7100 Pegambëri ka shumë e ka ti radhë një mes të shejtanit madh madh, se sa ti ka shumë e ti radhën e, e ta. Ma rraze muslimon, <tos> in sh'a Allah, si ku që përkëm unë që e përnë fërën, e dhe ymyët të në Zotin ashtë që që e në jemi përnë që e të tyne, që e bojën apër dhe në qëpirtin tonë, trupin tonë, nefësin tonë, nemret zotin dhjelalë, ku ka lëmë Allah i dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe huve dhe në shanë, si namazin që e falën, që ashtu edhe Ramazanin në hëndurila që shkeninojna edhe emër bil madhruf edhe ne hëjani njënker dhe me të anurdojna me punu mirë edhe nalojna me këmës me punu këmës me punu e keqë ashtu edhe bojnë gjithat që të herëve shkëtan edhe menesh isha Allah Zotit Vyl Gjelal është razinjeve se na me qitojnë rina razinë Zotit Gjelal huve që të shanë kër të shkojna nahiret e Allahit dhur gjelal, atër e kena me pojë edhe kena me nukinaq, kërë të buhet Allah i dhur gjelal, ras në njeve edhe të kalzon rahmetin e vërë, se Zotë i dhur gjelal, nahire të një qëshin rahmetin e kohë, andu njët i kohë, e kohë njët sotë. Anonët e noni kalonën e dhe qira për ahret, bashkë me haqetën i qinë, andu njët bon me një rahmet, bonë qitë këtë rahmet, qikonë përgjën fejtë halimë. Me zinë se kjo ajet, që bëbimuzurin e koka është dy përmijë për eshaq pejgamberi suhej bërëmi e ka posë emë. Kur ka bojzër e pejgamberi a lehi salatu vë selam pej meqës me shkun me dine, në shrek të meqës jënë tonë të prekun për atë eshaqë dhe munu, kërkon musmëlonë me shkun ma shkesullullohet i meqë. E një ditë për i ditë që kësë suhebi dhënia edhe që filloj me shkujë për mjeqë, po i dhunën për para më shrikë dhe i thanë, ti e orë të na të posë gjomi shpirë, e ta është e bo pasunit madhe të na, na në të leona kur të i me shkujë e në mjeqë e këtë pasunit tonën, ti e ke fituë me njeve se ju jo me, me Muhammedin a.s. A të rëzbykë suhebi i tha atyune, E rejtëm i një altullekum mali e tukallu në Sëbili ose të khidu në Sëbili. A dëmi të të t'ju në kovë se ja u kovë ju në madhin të e më krejtë që i të më në meqë. A në shënë ju në shku të përgënveri a.s.m. më dine, thallu në am i thamë po. A të rruquë e kjo ështëoj të përgënveri sallallahu a.s.m. edhe jala krejtë pasunin atyune. Kërë një kërë një rësullullohi, sëllëllohu a.s. që që që arë, në haqërë suhejbi, pejgamberi a.s. pra, rëbë e hasë uhejbi, në rëbë e hasë uhejbi, në më, më thonë fitaj suhejbi me këtë e zabë, të ez zhubi, po fitaj, që ka fitaj? E fitaj në zonë zotë, e fitaj në pejgamberi, sëllëllohu qëllë a.s. këtë e pejgamberi, kërë rësullohu a.s. edhe në një fjallë tjetër i ku pejgari q e shkojë e ndari në atë shpinë ku ka iman rizan e Zotin e, e, e dishti mashon se sa që dishti malin e vetë lidhje me kjo sebe për nëzumë i ka shdyrë për që e kjo e dhe manon më të lakën më tonë edhe ma gjënë se sa për të kjo përë vlazën muslimon në të kështë që jetë për Zotin malin e vladin, shpirtin trupin e vetë që je bën talimin, venit, lame ajt i nësanë e ka desht mahtëm rizanë zotë i sësa që e ka desht rupin e vetë, neftin e vetë, malin e vetë edhe pasunin e me. Lidhën e këta të lazën përkëshumë në hadisë që e ka në tëllë për ibn Meskudit rrëdi Allahu anëhë vë borë rrëvajet për hadisë Inna Allahe Teala Alemmu Khalika Gjennatu Adni Dhe o Gjibril aleyhi sallatullu e sallam. Por e ka kriju e zoti gjennet i adëm, e ka finë Hazet i Gjibrilin aleyhi sallatullu e sallam, për talën e huaj ka ton Hazet i Gjibrilin. Intalik, që u e shtër, fëndhur ilama halak ibadhi, kriwe, falu, të li i badi, e këshër që ka këmë kriju, që ka këmë falën e për këllë të një. Dhe e lija i edhe për doshët të një. Fe dheheve Gjibril, shtoj Hz. Gjibril a.s., jetu ku piti kërgjinan, edhe fedojnë me kërkuën e për gjennet i adën me këshyër, pështër e ka të i lejë i gjari e tërë. Të tërkuë Hz. Gjibrilin e për gjennet, ju paracit në hyri e gjennet, Mi mbadi të një kelkusur për e disa aty në rezidencëa dhe përja disa në ndërtesa dhe gjenetit, dhull për jash në anëni dhuri e gjenetit e të beshëmet edhe kjeshti. Kashi Hazdi Gjebrailit a lehi salatu vë selanë të edho e gjenatu atëm, krej gjenetu le atëmi ursë dritë me kjeshtë genetina, e soja. Për harre Gjebrail, a.s. sa gjithën, në atë moment Gjebrail i ranë sëgjë, edhe i boni se është të sëgjë, për zanë në e në humin, minur i rapidizë, ku i dofti Hazët Gjebrilit, që kjo është nuri i Zotit tërgjëra. Për në dhe të të e të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të hitë qojë kërëgjët pëjstejët fe nazare illa e le iha kërëgjë kërëgjët Hëzë Gjibrilie dhe e këqyri a të rrinë fe kale tha Subhani Lëdi Kale Kake e bojë të shpihni Allah dhër djelal fe të në nëksan sifateve që ajtë Allah që të kërënju të që të këpol të rrinë fe kale e gjarëje Uktuja jahurija gjennetit për i thasë, Ja, emin Allah, e besniku i zotit, Hazër Gjibrili. E të drini me në këlliktu, e dinti përkohën jënë falinë. Kale, la, Hazër Gjibrili i thasë, nuk e di. Kale, uktuja jahurija për i tërgjecë, asë Hazër Gjibrili për i thasë, Inna Allahe Teala, Allahi Dhul Jelal, halekani më ka kriju më ka folë muet, një menë atër e ridallahi ala heva nëfësi hi, për një njëri që ma fort i jetë vëlefë dhe rëmsi i rizostë zotit, se sot që jetë vërëmsi i nëfësi të vetë. E mu zotit për qëta më ka folë, edhe të për qëtajnë u në nasibin të në jam. Do me thonë vëlazën muslimanë, Lidhe me majeq që i tha Zotit të gjelarë pisan njerët janë që atë njeqshin e vetë pësheshin dhe me thonë e jopin për me, me fituar azin e Zotit, atë fjalë me flet tjo hybrije genetit, haze Gjibril po i thot që mu e Zotim ka thonë për ata njerët që rizan e Zotit e donë më thonë se shoha që e donë njeqshin e vetë. E ishallah Allah zelë muslimoni i emi nape i chatyune. Se i emi chataci ma porpedom ri zane zotit, se sa që i emë që i emë që i emë që i emë tëmë. Se tëmë naje që i emë qëtu, nefësi emë don me hangërë, nefësi emë don me pi, për emëri zotit osëtë most me hangërë dhe most me pi, ajë që i emë nganë emërin e Allah Process Çaj e kam rri rizon apo ai eraçi e shkel neftin e vet ela hiq pashyv he jemi peçaktyne allah ya rab el alamin kufrazineve dunjat edhe nahiret kur shkojna para huzurit bina ya rab el alamin volozen nasi musliman Kur njëherë nuk duhet njëm, ose nuk duhet, këa e tojnë a me njefështon, me thanë të kush, njefësit të kujnë a me njëton, që i bollë ke punu për Allahim, edhe bollë ke punu me më rrje në zane Zotit, e me gjithë alë, se na jemi nevojni për Allahim, sa njëm që marë, më shmekun të që e Zotit, asë me që në kërë jashmë, asë në në rejhimin mrejnë. Edhe në nahiret kërë shkojnë a farazit zotit, edhe pa rahmet zotit kush me të tu nuk mundet. E vadetet tona u lazëm që janë, janë me i rriti në shalla dhe regjet e gjenetit, këtë hinan gjenet, se hinjan gjenet e mërinja e të mirave gjenetit, janë vetëm me rahmet Allah e gjëtë gjelalu hu e gjëtë shonu hu, se kurse si nuk mundum na me imrit mirat e zotit parametin e Allah e Gjellaluhu vë Gjellalushanu. Lidhe me këto peygamberi sallallahu talu aleyhi ve sellem kurthina e në gjennet një do të matot jo ehdhe në gjennet e ju gjennet fe jekullu në dhe vejk do t'i thonë gjennet lit Allahit urnoja rabbi jekullu Fejekullullohu teola, hel raditun, au botra zi, au knasht juk në të mira që ja u në dhonë këne jukë. Fejekullullune dhëtë dhëmë nga gjëmeti, dhe ma lëna la mërdi, e pse më shku knasht nga jo ja rabbi, dhe katë ataj të na ma lën ty të jahadën min halkike që na ke dhënë njëve që asë ke dhënë kërkujna për njëtë për ima lukatit tëmë. Për jekulun Allahu Teala, atër Zotin a fërgjelj, kër për thëmë gjennet një punkona me kopej gjennetit dhe i, i shala jemi që atyne, atër Allahi dhër Gjelalu dhëtë atyne, e në atikëm eftële min dhalike, une ju e javrë eplje dhe mami e t'i shka se së që këmë zonë, për jekulun e javrë bë eju shejnin eftële min dhalike, atër zonë na gjennet një javrë bërë bërë qëka se e në majhë një të të qina kë Qalë Allahu Teala, Zotin Aëpërgjit, që të uhillu alejkum rrëdajë, one juhë, jau paqabohë, Allah razin të emë, ve la uskitu bëbadehu ebeden, edhe kur, ve la eskatu bëbadehu ebeden, edhe kur nësë të i rrëdajë, që buë në razin juhë, kur mën juhë ibnushum, së këmë me këmë nësë këmë ibnubë e juhë këmë. Dhaj e bër e vetë zotit dhe gjellallën gjennet është iknasht e atyune që e kanë mëri me shkuë e madrën kuna ka të një zotit gjellallën që gjellallën që gjellallën që gjellallën që gjellallën Gjunati i munatin masanena peygamberi ka thonë t'i vetë një zopi omënët zotit i dha dehar e emin gjenneti el gjennet e kur t'inan gjennet in ne lekum en tahjuke la të mutu e vedahë Ju kini mund gjallën të nke djenet, kur mu s'kini me dekë, përse të qenë djeta, kur mu s'ka asë korske, asë dekë mu nuk ka kur, dhe jenë të shërbuve latës ka mu ebeden, kini me kun shnashe, kur s'kini mu s'mu e mu, dhe jenë jen të shërbuve latës ka mu ebeden, edhe kini mu bo të ri, e kur s'kini mu plak mu kërë, Vënt të te kenë amur vëlate esu e bëden vënt të te kenë amur vëlate esu e bëden këtë keni me poshtë në imet e kurr po ndërpre kur ski me më kut kom kut në imet e kurr as kam as kam kut i hyri di kur çka të lutni çka të dhani çka keni të shihni dajimin e vet kam ia vum hiç pandërprel Allahin e abu nasibi ya rabul alemin jure imeti muhammed Çi kjo vllazë është, jetë, është një çi kjo është vllazë në lumtunië dhe gëzim edhe ptim, se jeta e dyjon jas sa so, sa so, so, pore bën me pas të natyrat e dyjon jas një ditë i mele nuk i kij. Frankovshe i i i njëa vet jeta nizet mas shumëti, mas anela dërgovesh, që rrogësh kush pesys do me ty, as djali, as fia, as trupi, as të kush. E prish, domethën sa domë pas pas Mjeta është që ashtu vet e dobë zotje ka po në dy njohët të, që i nësani pak rrimë një kohët, shkut rrimë, ashtu si pak në thonë, jam në një shkofë, jam se mi morë lakunë të bushtje, se me një herë e mërë të kohësën e ploket, qërëdit, të gërbogët, edhe kur ju sivin e dhe krejt, pasë një një një një ashtë, pasë një sivin. Anë në gjenet, që kjo është një të knashtë, Ashtë të trisi që konë haqetë isa, kër është kuhe në tjela. Trive të rrëve të rrëve qërë kena me konë të gjithë. Tonë keni me konë një sti. Ashtë një me hemë në bëzotit ma flakjo. Ashtë kena muqërurovas, mu kërgjitës me nevas, ka kërëtën të në të cia, beshenë të vira. Allohin e buf nësi të të i muhammedjara, përkallëm i me në të dhe në të në të në. Allohin e buf nësi, është një mjëtë të Zotë i dhul Gjelalë dhe hiqpa shqibhe, do të knashmi. Se në këtë vakë, ahë zëmonë kemi ahtë. Elhamdikosë Allahi dhul Gjelalë prapë, jemi të këtë dikonë, jemi të knashë, këtë njërë që hala e njëfin Zotë i dhe pejgambinë, edhe rrëke në Zotë i dhe pejgambinë, sëtë Allahu ta'ala a.s. E sholla Zotë i këtë dijnë, për njërë një këtë dhe të këtë kët e në shëtë të në angë në kanë rëvëthu e fitnet edhe pësijat, prapë se prapë jemi apet të i guë Zotit i badet, deri di konë edhe jemi të i përgjeshë Allahi dhuqelal, kom shpresi, Allahi, komë në apagun e dhe ma teper, se sa që i ka apagun e dhisa njërështë përparshumë, kur s'ka pasë fitne, heqa shkur heq. të heqa. Allahu Alem jën t'u thonë, po s'pokuzoj për drejtu, mu drejtu, se eshabet dhe të i gamberit e kanë posë për e punë shumët nalë, vetëm edhe vetë për i gamberi sallallahu të aloha aleyhi ve sellem e kjall, ka thonë këtë kjallë, kër i ka vetë eshab, ka thonë, kush janë matë mirë, matë apër të zotë i vërgjelarë, i kanë përgje që eshab kanë thonë, ja, rësullallahu të aloha, Po matë në atë të zotë i janë me leoqët. Ka thonë, kërkush matë në atë të atë nuk janë. Ka thonë, po me leoqët e shohin madhine zotët për ditë të që ku zojnë me i kondërët të. Jë thasë në e kjo. Tha po, atërë të bërënë, tha po, nëa i e lija, rësullë Allah. Tha pse, tha që në i e lija, tha me kjoj dhe i po zotët i pojnë i badet. Tha po, thaves, edhe jë i një gjithë me muët, E gjithëm shihni mu, edhe marroni edhe pejme, edhe nuk punoni që ka nuk duhet. A tërkëshën ma të i dushum, ja, rësullë Allah, ta ma të i dushum, ja, në ahër zëman, i me të janë që të të pinë, në të na anë dhe ti rëtë e kanë pitënja, edhe në mua nuk unë shohin, veç i tabin të ne shohin kur anën edhe hadisin që ka këmë thonë, edhe atan bojnë i ba dhe kështë që i ka përësit, Zohet të le si ju këmë porosë i të kone, qatë a janë masë i duhu të mëse ju, qimë se i mua për të. Elhamdikofë a Allah e Gjellaluhu vë Gjellaluhu vë Gjellaluhu, e na vlasën mështimon jemi pe i qatë dyjnë që na i bojmë Allah e të i badet, edhe pe i gamberi sësë Allahu Talë a.s. hadiset e tina në kimësojna kur, gjithë njëhere i bojna. Dhe vam edhe i punu e nësemi që në ka të pejambiri, me gjithë se të bazën në qështë të manë, nuk i kemi po pejambiri, që të të bahu talë a.s. Betëm ja kemi po të njeqët e tina, edhe i shodha në donë Allah i nasiv, kur të pojna në ahiret me pohë në sy, edhe me hiner bajrat tina, e me shku e aty kuna ka të të Allah i gjellën të lalih, uve gjellën të shanë, e në gjellënet bëhë me të, vlozën rizale zotit dërgjelalë që të e pjemi dersin, në shlimant e mirë gjithë njëherë e ljupin, pëmërë parasysht një pësivet, aja kona, asja kona, a i vjen mirë, a i vjen keqë, a ka vujtje asko. Ligën me këtë është një hadisë për gamberi sëndë Allahu Thallu Alehi Vesëllem, njëherë një hadisë e ka folë e bojë reja e të Allahu, jo, Allahu Amjën, Të e kaluën e përmedine, edhe po thotë, jo e hlesu, e ju që i një do në qarësi, për të e ju dhëtë të qarësi. Ma aqës e këmë, kallën uve ma dhëke, ja e bo, e bo hërejre. Shka për ju pengëmë, si thonë, ma shka për ju një dhë juve që s'po shkoni. I kanë thone, ku me shkuve, ja e bo hërejre, kallën. Dha ke mirat Muhammedin sallallahu alaihi ve sellem yuksem shkani ati ku podahet mirasi pe i gambejit sallallahu ta'la ta alaihi ve sellem dhe entëm hahu nëa e yukërën i tukënu ke nuk pashkani ku podahet mirasi pe i gambejit e la tërhebune ve tërhebune në nasibe këminu a pashkani e me marë hisën e yuk edhe yuk yu, atë hisët jekin kalu ve hejneve ve Po ku është ta i lirasi për gamberi që po dohet, ka le filmes gjedi e në gjani. Te ha regjuu Sirahën dhe kafe Ibrahën e bubë i rejët e në hëm, ha të ha regjuu. Shku në ty nga ata e hinë në gjani e këshërën, a ha zdi kë e ba i reja po i pretë. Kuru këtynë, te ka le në hëm, ma lëkëm shka po dhe talu, Jo apo edhe më ka detyrim të mezi, na keni xhamin pranë, dhe derdhën ofi për lëndëre bihëse që janë yüksem, edhe imrena punojm kuç ti podo. A drejta fekalet e hëmgurëll tash një buhurellja punitë së datyne. Pe marrëhet në fitness, pe marrëhet në fitness i haden, aq herë ku nuk e kota xhamja. Hallu kan yoku. Arena ku mësadun i bomben njërju farshim, dhe tovmen jatëre unë me lë Kur'an, dojë bombe në ishënë Kur'an, dhe tovmen jetë dhakër unë el halal ve lë haram, në që tërëvejnë ishënë unë, edhe tërënëm shënë haramin e halalën, që me tonë uqëtë ullë ishënë, qëka është halal, qëka është haram, të kale lehëm e buhur e i atër uqëtë, e buhur e i lewka, dhe i haku, atë njështë njështë një Përgjigjë kemirat Muhamedit sallallahu taha alihi veslem. Çaj aspirasi Muhamedit sallallahu taha alihi. Pej pejgamberi i vlaqës kanë miraz as mam as turja. Kur në sen pejgamberi i be pejgamberi tremend do më masina skalon kurja. Pejgamberi në dyna ka lënë vetëm dije, Kur'anin edhe hadithin e një njeriu që quhet e shkon në xhami dhe rëzotin të në gjelale dhe edukuhet, e mësuhet, në gjemi, që ka thonë zotin dhe pejgamberi, aje ka marrë hisën e vetë, mirasin e vetë, përësullullahi sallallahu ta'la, aleyhi vëzëlleni. Që ka thonë pejgamberi, aleyhi sallatu vëzëllam, me nga lajë e lëmestiti, la juridu, illa e një të allën e kajrën, një njeri që quhet në sabahesh konë gjemi, nuk e ka që dhemi, për që tërsen më shkuë vetëm, për më mësuë të sen aje. E jualli me hu, ose e mësën, ose e mësën dikon, kërën e lehu, ke e gjëri hajin të ammen, hajjët e hu. Imam i Taberania ka bor i vajet këtë hadith, këtë dhëtë se vafin aji nësane ka, si kërën njeri që e bën një hajjë bakë. Në qëtërën, hadithën, nga mërëja lehi selotëve selonë katronë, I dhamë e rërtëm për jadim gjennet i përtehu, e i mjeti jenë, këtë kalonin e përkahbashjë e gjennetit, nalë në e hanë, o së të thonë këllot të pakën të, tanë uja Resulë Allah, për marë jadim gjennet kështë është bashjë e gjennetit, këllë me gjallis për ilmë dhe një këmësuhet ilmë. Vëllazën muslimon, zotë i gjellë gjellalu hu e gjellë shanu hu, këtë këtë din me lëma e kamajt me ilu me kamajt edhe është alatëve majt një njëri që nuk shqon të lëmaja një njëri që nuk shqon këmësuhet beja islame a njëri zemrë në vete katë pot a njëri zemrë në vete katë pot ajo zemrë e tina gjuh hajë nuk qep si kur një të të të që nuk i pjeshti Ajo të tokë pëjsojnë a hajrë nuk ka, vazëna si hatë i mësimi, i kuranit dhe i hadisit, është blazën për zemër të kushtimanve, si kur shiu kën i bjenë të tëkës, ajo zemër të nëjë qëtë hajrë dhe qëtë të vimët mira, se sa që njëri që një kështon e mënguësh ka të të zotje dhe pejgamberi, ajo është zemër fortë hajtë i dina nuk ka, Vaj me detër e rilaton vlozen që edha ta një pos në atë vjetit e da ta si ku njështu. Edhe zemat e ty nëtë që shdu ishtë të duhet të duhet të duhet, por shka ti bojshë si të tje me vjetit kur e nuk nini që ka ka thonë Allahi kur, e nuk nini që ka ka thonë Resulullahi sallallahu sallallahu sallallahu sallam kur, e ku me ku në atë zematën e afë rahmet i duhet të duhet të duhet në mënën a zëtë kabirële jarë me këllim. Ibni Abbasir edhe Allahu Anhu, një ditë për thët i thash, ja, Resul Allah, e i gjylesa i në ahajrën, kush është pas më njëni me konë me posë në nejen me ta. Kale, ta, e i gambele, alëhisselatullu sëlam, me në dhe kërekulloheru jetë hu, një njëri që kur të shih, ta përkujtonë zotin dhullë gjelaj, Kështë jenë ata që të përkujtujnë të duhet? Vlazën mushtë merët veshë që këmë të qka nashe, nashë jenë kurqëpë. Na nuk jenë një le moja, kurqëpë i juve të donë, vetëm qaj mirashtë i gamberit një truhet, karohet njëve, pak ma tje përse që jenë. Ajë kur të sletë, dhijat të tishtuhet, nuk e kështuhet. Dhe dhe kërë kërë këmë bila ahire të jam e lëhë edhe kër të punon ajë, kër të shisht të ahbon amel ajë, një të përkujton ahiretën. Se një e një mirë, së punon amel të keshë, të punon amel të mirë, kër të shisht atë në amel të mirë që pohin, atër të të përkujton ahiretën. Duhamën një arat dhe gjyre kënë njeri, kërë bënë zotit i baadet, e pse unë nuk i boj zotit i baadet, si kur kërë, e mëni herë, një në të pune e hajtë dhe pune e mirë, ditë ma zdiqë që të rishë me këta njërë, ki më bojë mirë me emër të Allah, i gjelëve gjelalu, i gjelëve qanë, të shqybe nuk jemi një. Vetëm dhije, por thonë dhije, duhet me konë dhije e mirë, duhet me konë një dhije, qima dhije, senet mira prëdhëm, e jo me pas dhije zdo të narujt, e mos me pas të mira, e runa zdo për jasaj dhije si nuk ka prodhin të mirë, si shka thonë pejgamberi sallamohu të alohu aleyhi veçellem, Allahum me ilmi e u dhubi kemi ilmi në la jemë të usë, ja rabbi unë e lybi për i teje me në rujt për i dhije si s'ka hajt i tojna, ma zëma kese dhe kuku për atë njëri, Kushtë do qitë jenë, qitë e ka, djenë edhe djetë tina nuk i bon hajrë, asë nuk i vynë, asë nuk i e pëse në të mira, po i bon keqë. E dhe minë i kalbën la, jafësha, jara bërë, jafësha u, jara bërë, dhuna edhe fejni zemërë që shqë din mutu të pej Zotit dhe një gjelalë, që dhe zemërë la zëndin mutu të pej Zotit, që ajo zemër që edukuhet me fjallë Zotit edhe atis pejgamberit, dhe minë nefësin la të shpehu, ja rabbi runa ka thonë pe i gamberi edhe pejni njefësi që shmihet kur, sa do me posa i qasë ma përtu në tuhet, tu duhet me posë njeri kana atë, me pajtume atër që ja e bëzotit, dhe minë dua illa ju shtë gjabu ne ha, edhe runa Allah, ja rabbi l'alemin, pejni duasë, që ajo dua nuk buhet kabul të zoti që lejëlehu, e që lejëlehu, nuk e nganë zoti atë dua. Sida është ajo dua që i se nganë zoti vëbazën nuk njënë, që ajo dua që buhet e lëbërgëve po haram. Hazeti Musa një ditë ponë njënë të ibuë zoti dua, ishë pa nëndërë prejë. Bëmuna gjatë ilahi i tha ja rabbel alemin. Pse nuk për jabonë duonë kabul halohë që ti në sanit? Për gjegje e zotit i tha ja në usat. Pasa që jenë gjavë këtë gjithë një herë të mboj i badetë dhe të mboj duonë me konë, duonë këtina kabul nuk i bojtë. Pse ja rabbi, ta se në bërë këtina është haramë. Bërë këne ka me haramë, e sa që te ka bërë kënë me haram duaj e tina nuk për e vërë. Rungë a zëtë lazën kadeleve e mësijëve, musë ka ardhe sëpje dhe të na, duhet duhet të utëmë gjithë kusë për vërë vërë. Gjitha këto luke që i për i bojna, musë të këna i bënë zëti kabulë. Rungë a zëtë kadeleve, musë e kemi bërë krejtë pasë të minë haram. E me haram pojë u shqihëm, e haram dhe rifejnjeve që ka të kjell E hajlë nuk nga qëllë nga sëtë këtë edhe bejarra për alemin, përkët sebebë lazën të gjithë si në mështimone dhe mështimone, e ka për dhe tyrë, mëruë e pejharomit e pejsenëve të tia, musë mundin ku nuk duhet. Isha Allah, Allah, jelle, jelle huve, çanru, e gjellë, gjellë, aluhu, e që të qanë ngu, në bon ahë e makë përret, edhe në rrëmë pejsenëve të tia, edhe të o thona në i bon kapu jarra për alemin të të të të të të t Njemi hala, <coughs> në pëllim të ninimit, he, heri, so tof, so dhe dhe një njëmimit, heri sot gjithë njëherë kënë për të tofë, sot edhe një hadis për i gamberi sallallahu ta'la aleyhi ve sellem, për i gamberi sallallahu ta'la aleyhi ve sellem ka thonë, të latët të nëmën hafëza hënë në pëhëveve lillu allahi, haqëtan, tri sene ajnë njeri që i rumë e i punan, aj është evdijaja i zotë, evdijatën e thonë, është i dashti zotit, dhe nëndi a hënëne, e ajë që përë nuk i punan, të hëve adu dhe Allah e haktan, ajë është dufmoni zotit i vërdejt, akët në përëndonit. E kanë re tja Resulullah kushke në ato, ka thonë, e salatu, ve sijamu, ve gjenabët, ka thonë, ve nga stinu, ve nga stinu, ka thonë, na mazin, ajë që e falë, Ramazanin, ai që e nginan, edhe për njenë hesopi më buë pashtë lohe të pastruhet, që a i njeri është i doshni Allahi gjënë gjëlohe në huve gjënë të tanëm. A një njeri që në mozin se polë, në Ramazanin se nginan, nuk pastruhet për i gjëna vjetit për shkonë si kur mekonë hajvanë, Aji insan është dushmoni i zotët të blazënit. Aruna zotë për i ty në jara për ta e minë, Allah e blazën trija të ndrona kanë në kanë dolë për i dore foshtë, në mozi o mjetë krejt dhe për pleqen e për ploha në për shpia një jatutje kërë tjetë dhe që këmë seri, të kuku për ata e vladë dhe për atë familje që i ka ashtu, edhe për atë zotë shpijet, i veç bogën të të të që boba hëlloa të pej nëri, pej asë, pej të mëshmet pëj nëri, pëj jasë pëj punon, në Ramazonin qashtu të të lozën veç të leshtet dhe plokat, djemë të rijat së quënë së këtura së një në ujdiq, edhe këto e këmi huk krej se nuk është veç fjallë, për të realitet, vejgjena vetë lakut ashamam gjika në përsoba djemë të tone dhe qika tona nuk kanë, të lozën këto janë musibet i dinit, ëmë shabë dëna me këntu shkën të zotit se jërdoftit të zotit. Në në zotit ka dhejnë me jara për alimit. I shalla zotit i të gjelanë nuk në qërë për rahmetin vetë. I shalla Allah i bënd rahmetin njërë dhe gjithë mështin e Muhammedit. E nabjene më dhe vlasën muslimon. E shalla me për zotit në si me po hakun haqë. E dhe batinit batin jara për alimit. E bujnë edhe sërë mi hajdua. E bujnë me... Sipja e ufron, donte çe qube. Dhella çammi me shupërpjet. Por nuk e kish djalësh po që e ka xhe ditë, po pejgamberi sallallahu alejhi vesellem ater pritë e vaa. Ej, yemën e sibës. Mund e thot se ka rënë sipja në tokën e u edhe gjokë u kojit, shpejt e shpejt të të kesni, fe në si demë me ha, e në lid nga gjokë, muskë arjeni me ishtu bo. Edhe gjokë, unë mi ha mar, gjem me të të përta, që fënjën të kërëta, unë më ki, unë më ki përta, qërëni nënë nënë qërëni kërëni, atërë unë në alë pak, a i pronti, që dhënjë të ashë njështë, me i martë të heknit, edhe me i martë të, deknit. Lë a kostit edhe me i qitë për të përgjana të vetë. Në atë nëmën që ku të nësibja, kur e ponë nësibja e ratë edhe i jetë gjokën po. Edhe e ponë që në është e gjohënë, e uafënë janë edhe në pak gjokën, edhe i pa nësibë e i për endi, i thanë qëshkje që që ki hëllën, dhe ma e sabë e kërë qatë ka këmë, në kanë të alët nësibë, Dhe si gjatë parën fjallë që i e buën i dha, asë ka dëzaj që ka më ka zhjet, asë në të thajt për gjak që i përmërjet, dhe shta ha t'i huni e belen anë al Muhammedin alaihi salatu vë salam, ta ka dëzajnë një muë e Muhammedin Muhammed që ka u dhu, Muhammedin që ka e që, ka Musumë vetë i për gjak, asë Musumë vetë i për loë. E u këthynë e i dhëmë Allahim, ajo është mirë e ka pëstu sërët i për i të le asës të pëshërikve. A të rukënë e nësivje për dhëtë, qëmëni e të shahë nësivë të mi, sa viduni e tebu ilah i lehi fejra u bjarini, qëmëni të dhëtë, qëmëni e të shahë nësivë muhammijetin a.s. ka lu fërë e i të atë atë. Hela se e të se të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të që për burin tëmë që atë të zedin ose për atëullohin edhe habimin që i që e posë dutë në tram, po e vërseves të pikamerin së të Allahu a.s. Këtë dhe i kështamu si për që tërvesh kësot të jarrujnë në mirë pa Muhammedin për nejë më është të të timat, të e këtër i ka të të trahi sojnë anjuni u mërë majhurt, qëtë e të thonë se këtë e ku pasë shëhetë dhe vërojtës për Muhammedin a.s që është në blaze të në shiman, vure edhe gra kardisht me tjefë muhammedin, vure edhe gra kardisht me qmume vlefë me rësullu bërë që të pahë më nga adehi vësë. Gjithë ashtu edhe i qetër grue. Okon gjo interesantën një të ndihë. Kjo okon i qetër grue e emën e ka pasë unë në thallatë. Kjo e ka pasë Bobën, edhe vëllohën. Ishtoj hapjeri, se së me një kjo me kërë përshkoj largë dhe po ljohën dhe paprikat dhe i drejtë, ishtoj hapjeri me ti në thëtë se burit në vëllohën të shëhit, edhe boba të retë metrë shëhit. U qukja më mi haladja edhe shtonë në shkuet të nukët e më hudit, edhe shtoj këtë të vëllohën të thonë, Eruni i Muhammeden, eruni i Muhammeden. Tregëmë në Muhammedin, ku është Muhammedin? Asë nuk vetë ke përbohë, asë nuk vetë ke përnonë, asë nuk vetë ke përbohë, asë nuk vetë ke përbohë, asë nuk vetë ke përbohë. Niti kurafur e nga të edhe po me gambej nga dhe i sëllatë vë sëllamë, që është në qalë. Kjo e kohët i vetë njëllë, ta, kullë musikë e tinë hejninënënënënënënënënënënënënënënënënën Si të lu të mundit kë持th në përsta DNA, e dobat unë edheibles tëрут fungërësë Më sibu �dhet o uru, meses mis пожver që o luqo ilve modin alë, më si bu womë që question hem djetër etr shashqitod неёdjë Në që dušku�ë możemy chvellën de ble djetër nedhabs AN. Peace��wallë, senovem Якnesëpe Kequndömi këvtale v turbëta nh onë me brust unë eamojlë. Gtamë që në që Flinta e chest indje ndri le disë, ndrogë më ez ato ou crepër Excel përnu pejgambere, së të pohë të alë, alehi ve sëndëm, e jo vesh nga thanë me gloj, po me desh të rëndës. Shë qëllëm laze, një qëtën dhe di, nuk mi habibja, nuk uja e pejgambere, e babën, babën ka pasë në musur përjanë. Por desh të pejgambere me hit veqe, mur vesh, e musur përjanë, në që i pejgambere ka u pocij në korte, për të me po përvej. Shkojnë në marrë vesh këta. Ed Ndrej, krypi me shkuen në uh, gjahërën, e që kësë vetë më mi habibja ka posë tenë. Që kjo është më mi habibja që pejgambjeri kur ka shku në mirajë, o kontë të vlejtë në shpite të e sojna, se ka posë, a se botër pëjgjimë. Kur shkojte busur të fjani, hini më e në, më mi habibja um e mund, edhe shtrojën që mund që ke pejgambjerin të, e mbure nërgën. Oma lëtë ta, ojqinë ta, a rakbet e li, a, rak, a rakbet e anëni, apë e nërgën që përduhë ketë nënqmim, për mu më mundë në top, apë nërgën që përduhë ketë nënqmim, për mu e në top mund. A në, të me tonë, apë e kuptarit e tonë. Apo doke që mund të unë e mund të në kjo majma të marrë mund të ndohë. Apo doke që kjo shumë majhë i e majhë lefë shumë e umarë e unë mund të ndohë. Ta jo, ta bota, po kjo është benë shtroje Muhammed a.s. Të mund të dresurullahi, e hem të mjë shikur, ta ti e mjë shrik, ti e qafik, ta ti së mund është mund të dresurullahi sallallahu t'allahu alaihi vissillim paton, la ilaha illallah. Muhammedur Resulullah. Qërën i më tazë e nukës iman, babes në qëka i ka thonë, kjo që ka pa shpinë, në këtë iman, edhe që ka të eshtë, që ka të eshtë, me të eshtë, këtë e me shmume, me lehte në Resulullahit, së të Allahu, daga, e aleyhi, së të ishë allo Allahit, kusë në tomë pe muhabetit, i në janë, me talemi, ashtu në një, ashtu në një, ashtu në herë. Në q Qërë që athotë sotë të gjelojë për tashkine të tine, billah, bau, edna, ikhba, ezbari, akore, për të të njërë? Në shëtë i dhëpillakë Kullin kërë e abahu këmë e e dënavë këmë e ihbam këmë e e zbashkëm Që athotë që i të e akore që të të matëtoshtë të të të të të njërë? Qashkë Allah i këna thotë në qëtër vendë Qërë në eqëm e të bjerë Eqëm e musliman Që aftë se e kimi bëgën Po se dhjallën, po se dh Po se të asire të këmë familje, dhe e mbani një të rekë të mund, ho, ose në malin që bidoni, me të gjare të të ashevë në kësate, ho, ose një të rekë një që të putin që në prishë, dhe me sakën e të rdamë, ho, edhe në kërë që të dhimë me të shpia që rrinit tërë dhe jetonit tërë, kërë që e ndoni ma porë, e hape i ejtë minë Allahi për rësuni, po shë këtu e jam ma dashtet e ju se Allohi dhe përgëmbirin dhe qihadin ti se bidhiti edhe qihadin lufta për zotë dhe përgëmbirin dhe të repësu halajet i Allahu pjemri frit një teq të vjemë Allohi me emrin e vetë me një fjallë qeter frit një teq të banë Allohi helasë dhe Allahu la jet i vje në zotën e pbegat të së Allahut te ala alaihi vesall. Qolasin musliman i ka vetë ayet ta thotë. Që në muslimani kur vjen Allah kur vjen kuma të Allahut, kur të vjen, duhet me dhonë shërbet, duhet me dhonë çiken, duhet edhe u ndruen, duhet me dhonë mall, duhet me dhonë shtëpi, edhe duhet me dhonë tregti. Kur niset për musliman majdor se zoti dhe resuli i mall. Që shto e ka Allahu porteton që i shtumë Allah e kanë në e dhonë, jetë, pasë e dhonë edhe babën e letë, janë i e kamytën, vrëndë për zvotën dhe për pigamberin, si ku ubejt e ibnën Gjerar, në luftën e Petrin, babën e letë me qëtarë, këj me, me, me abasët i Muhammedin, videomunue me shtifikon përbora mire o babës, në shtetë dhjernë me dhonë vete, kanë i ku me topër Allah e të të gjitharën. E na, Në ahër zeman, të pëtë ahër zemanët, tërni dinar e lënë muhabrijetin e zotët e lënë drejken përmalë, tërni dinar e harojt emrinë Allah, tërësulëtullahi, së qëtë Allah të talë aleyhme, sëtëm e sërëpjen nëmë që jemi nësëmë, e ma sënë e në kërëmi dëna, tëpse që në qëtë juja. Dëllëazër kërte të tonë, kadhërën përëgëm vërë të dyjanë, në të dymijeti Kure doni me e të jemi dë njëmë, zotë jam qepë i zemës atyne hejbetin e fjesës të jamë. Se ishtëmizmi hejbet ma këpasi, kër ka të dhume shku në i prantikon, një mu e ditë që përë një një për dina. Pse e një mund që e kandesh Allahin e përgambëri ma shkësëtë. E sot të vazër nëherë zëman i mjarë, sot të na omejë, përështë o dhutë në a ishtë në lëkuatë, përështë një Jemi mërë beshë me fotografia në shkimon e ju me punë. Shka ka thonë përgambërja lehi së latëm e selam, nazëm dhivje me dhjeve, i dha dhahërën nasë në ilme me dhivu lë amet e përgjë. Por i nësant, dhije kanë shumë. Dhivin shumë. Janë buën, buën dhije të zëtë. Por... Me dhivu lë amet e përgjë. Por më amet së punojnë. Ma dhije nuk i buën zotë të të madhefë. Më të habu për esmi, e do në shë që shua që në gu, me gu, më të baga du për lupë për me zemra, nuk të me mundë shë që shua që një hanë për zgjami, më të gata unë erëhamen, edhe këpusin më në lanjet, ka jënë zikra në marë, më njëni me tjetërin të nuk shkoj, asë për më të shë që shua që në zbojnë, bove e gjallë e në mëne që i ke modra në jetë vetë, si ku që të ashtë jo i e majë, majë Mariamit mrena në shpi Beane hullo Zotin nga të uëtta i nëzani Bollane orta Zotin nga lukatireve I për zek Zotin mirahmet E sa me hëm E alo e pësare hëm Edhe javë qëtërën sytë Nuk shuohin qëtërën me po Edhe javë qëtërën beshtë nuk e njën Hakën nuk njën اقول زوتي ناري كاديرنه مس ناكتميه مشيو مسيميو ان شاء ان شاء الله شي كادوم امامي عليه رضي الله عنه وكرم الله وجهه ها فان يتي على الناس زمان قاموا قومي من زمان دا يكمل الاسلام الى اسمه Fe ishtë jam njështë më të sjetë për të akutë që të nëzërvesh njëhemëm që të njështë jam njështë më të mekanështë. Me namin e tini i llares shumë, fe i beshë veç e ka sërjetën e petarëve, uniformën. Me namin e kurani i një atërë shumë, fe i kurani që të nëzërvesh kohë veshë ka ndzuej që ka është kurani, a sëpënuoj që atërë kurani, po vesh të tërshë, hosha, që do fja që përni i pimi e i veshë p Ja vesh mi një gu me thonë, pa qështu, a jo mi një gu me punu me thonë. Ja me ru në mesajit dhe hëmbehi e karabhë në një këllja. Do t'i punojnë gjamiat, do t'i marojnë gjamiat, por ato gjamiat duke t'i bojnë mere me, me, me si qëtë zotit. Do t'i shkojnë me, bojnë, pa, zotit, me urtazem, ku a, i bojnë batet zotit të duke. Pa krejnë. Zotit nga u një katedrëve, ta t'i kuo vladëm, që t'i kuo ku t'i vjen, kushe ka shetën matë matë, -ma, Mdje, për ndjënë mu mështë për të miravetit, të në shokëve të mi, edhe njefërë edhe ju qajtë me mundu, yle ma o oh, hëmë, yle maja zaipurë. Minë rëmëtarë në shkërfit në të qajtë e i të utë, ut, dhe i ty në dalë të sijat dhe aty në ju qojë. Pse? Pse kur anin e flasit veç kullojnë me të, me kalëzue, kalëzue, me isojnë a jëmë lërë, kur anin e bojnë me shbekën, me pitu të njërë me të, Runa zot këndjerënëve, si që ka tonë i momi alia dhe unë botonë, atëherënat këloë, kërshë të moqë i zotin alojë, shërëni është kërejtia të në të bishmive, ma të e përse a të nejë që në bëdini, e runa zot për ju le ma i suve, si që ka tonë i qëtër hatë kështë përgjabirë, ale i së datu në selonë, ma i të e shëpru nësi pët nësë, ju le ma u pët nësë, ju le ma u pët n Allah i nëruj shqepit të njërë për të halë e të njërë dhe që të gjemë mlazë në shqymanë s'ka me të godë maninë e që në përgatë me qërë atit Isha Allah i të të gjeluar me nësë Me i boj të atë zotin dhe për gëmërin Edhe me njuhët Allah i nërëmërë Edhe me njuhët i gëmërin i nërëmërë Sa të Allah i të alë aihë më zëllim Na të rejem në të të tonë Pra kush të që të që të duhe zot Pra kustaj që edhu pigambiri edhe s'punat që këtho pigambiri renë. Renë që mësot e sedon edhe muslimoni nuk renë. E ka për pigambiri? Yes e lesh në muslim? Apo në zinat s'punat që mështu mështu mështu mështu mështu mështu mështu. Po e, e, është në muslim. A dhjër muslimoni mund puhe që mështu. Pa ku në në qëqë mështu mështu mund puhe që ku në në qëqë. Te e lekë në të lumësi më parë të thoni, ha zonë. Nuk rrahësi më thoni. Te pyesi Allahu subhanehu ve te thonë, ju ka thonë nuk rrahësi më thoni. E çeli në mësi më radh, çaj çithot zot me kum dhe shtri kum pesu edhe si paritacë e rreth. E laj të piga mbi në ku të spërdet, dhe të piga mbi esnjetë të pina se apo të çetë do edhe ai është rreth rruga të katër e jashtë të alemit. في بوءه الرسول بازن يثق التلاميذ با الله يا ربنا لك كل الثناء لك محمد النبي كتب توما كفوت و مكتبي يا رب القاضي استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم يارب يا يا هيه يا هو يا جميع ال ال في دي بنسل بتو بتن با في الهدايه لنا ان هو رب الرحيم ان هو رب الرحيم ان هو رب الرحيم Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi! Bashmallin e ihsanin e lutjes, e lutjes e kërkesës tonë që e ke ti. Për hyrmet ku i Tramazanit, edhe për hyrmet e iqimit të beqoj, edhe për hyrmet Kur'anit që ne frymëtojmë në Tramazanit. Bola nasib i toatën ton, edhe i toatën e Resulut, e Resulit ton, Ya Rabbi e alemun. Bola nasib me dashë ty, edhe me dashë Muhamedit. Ere me tësht atoqsi e dom zotit edhe Muhammedis, e zë Allah dhe adhe a leghjë vëske se. Jalët bë, rahmeti ushështima, e vëllant tëm, me hismet tëm, me rahmet tëm, më në në shim e dhe adhëm, ne tësht zotit edhe pe jambene, ne vëjt tëhat zotit edhe pe jambene, jalët bëdh anëbis, poshtë më bëdhjë të në shkepje, më shkepje, më shkepje, më shkepje, më shkepje, më shkepje, më shkepje, më shkepje, më sh أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله آمين فظهرت لي علي التهاب و التهاب في جهاز التنفس لا اله الا الله الحمد لله رب العالمين ملاكه المتقين والصلاه والسلام على رسولنا محمد صلى عليه وسلم اللهم نظم قهولنا وحاسك طالنا على الثابت الذي باق من ذي ذاك من الملائكه والضايع والطمون يشكو لدائته في كل طول اللهم يسر لنا هذا الرزق جميع امورنا الدينيه والدنيويه وغاش المرادنا بالخير Allahumme ina lehubu beke min cahilil velai vedreke shikai resulil qadai ve shumatil adab Ya muhabbilil haul vel ahwal, hafid halena ila ahdil hal Siyemaa fin shahri ve matar, shahri s-suhri ve s-ra'an Allahumma fir ümmetil muhammed Allahumma tekafer duvae ümmetil muhammed Allahumma erham ümmetil muhammed Allahumma zerri til huroob an ümmetil muhammed Allahumma fir lil muslimine ve muslimat Zalmumineën velmuminaët ilaliyah ibn velavad Innëk semim qaribe mëtib tabat Ya rabbal alameen As-salamu ala l-resliyye wa l-hamdulillahi r-rabbal alameen Yal-fatiha Yal-fatiha Yal-fatiha Yal-fatiha Yal-fatiha Yal-fatiha